Arkaitza egerratxe kolina, egunon? Egunon. Beraz, miarritzen, e, egun digo iti, amalagorren e, nazioarteko ekologioa, adikzioak, toksikomaniak, hepatitizak eta iezari buruz. Azken urtetan, e, bada aldaketarik tendentzia bat e, segitzen du, edo bada zerbait nabarmentzekoa azken urtetan? Bueno, Azkain urtetan, e, nabar bentzeko den e, arazoa undiena da, estatu bat eutetek e, torri zaiguna ar, opiazoekin, hori nahi du esan medikamentuek hiltzen dituzela momentu honetan jendea, eta ez drogek, eta orduan hori oso grabea da, eta e, estatu batuetan jakimear da, kasik berriun pertsona hiltzen direla egun bakoitz, Euh, medikamentu hoien sobradesoa eginda. Orduan askotan dira mina daukatelako eta an, nola seguritatea soziala ez dela bate ona estatutuaetan, orduan bakoitzak egiten du automedikazioa. Eta automedikazio horrekin piskanaka piskanaka jendea engantsat, engantsatzen da eta gerota gelego hartzen ditu eta badakigu farmako horiek badaukatelako ba, hiltzeko uh, arrisku handia eta hori gertatzen da. Epidemia zinez handia daukate, aina handia da Zein eh, azken urtean, Estatu Batuek beren eh, populazio horokorreko eh, eh, eh, bizi esperantza jautxe egin da eh, epidemia horren ondotik. Badak Estatu Batuetan gertatzen den ia gauza oro eltzen dela guregana. Arlo hortan ere, e, farmakoetan edo remedioetan, opiazioetan ere, bada arriskori sentitzen duzu, eh? Bueno, Europan egon daiteke, eh, horrelako arazoren bat, nahiz eta momentuz ez dain estatu batu erik, eh, estatu batuen konparatuta ez zer ikusteko, baina horre, hor, lehen zatoen bezala, horrek ere eh, zer ikustia hundia daukoa seguritate sozialarena. Adibidez, Frantziar Estatuan soziala oso ona da, eta orduan jendea joan daiteke medikua ikustera eta farmakoak eh, erostera, kasik ezer hor daindu gabe orduan, Me, bakoitzak medikua ikusi ezkero, diagnostikoak hobeak dira, jendeak automedikazio gutxiago egiten du, eta horroan irriskoak ere murriztu egiten dira. Erraiten da, internetaren bidez, internetari esker jendeak automedikazioa hemen duela azken urteetan, ez, girotak egiago? Bai, hori egia da, baina ez opiazo mailan estatuetuan bezala, askotan ansiolitikoak hartzen ditu jendeak, piskatela saitzekoak eta hartzen ditu, eta gero kanabisa ere asko erosten da bidez, interneten bidez, Na, naizet, naiz nice nice bakoitzak asiak e, kanabisen hasia berak bakoitzak bere kultiboa egiteko, edo kanabisa ja amaituta dago larik baina berriz ere estatu betori konparatuta oraindik eta eskerrak ez gaude toki bardinean Kanabiza aipatu duzu eta hauetan huetan irutzezait e, kanabizaren gaia izaten dela gai nagusi bat ez, e, urteetan eta urteetan aipatzen gai bat da, legalizazioa bai, legalizazioa ez, benetan kanabiza droga bat denez, eta horrek benetako arazoak zortzote dituen, Zertan gira gaur egun Kanabisa da ate bat. Ez da, kolokioanen garantzia hundiena ez da kanabisa. Baina, askotan, debateetan eta politike mailean, kanabisa izaten da, uh, debate horretan sartzeko, ate nagusia kanabisa izaten da beti. alkolata eta tabakoa gutxi egiten da, it, gutxi git, egiten da, eta... Eta baleuke zer esan, zeta orain dikan jakin behar da alkohol eta tabakoak dituela jende gehien hiltzen mundu guztian, eh? ez opiazioak, ez kanabizak, ez kokainak eta ez ezer. Baina bueno, eh, orduan, kanabisa izaten da orsartzeko atea undiena eta politika mailean badakigolako herri batzuia ja aldatu egin dutela eta ja legalizazioa pasatu direla, estatu batzu... Eh, estatu batzuek egin dute hori estatu batutan barruan, lehenlengokoa kolorado izan zen eta orain andanaba daude, Kanada ere hortan dago, Uruguai ere hortan dago, baina herri bakoitzak ero politika ezberdinak dauzka, adibidez, estatu batuetan kontsumoa, kontsumute ero apetikoa eta legaliziatua dago, baina adibidez Uruguaien, eta hori hemen aditu batek esango digu, han farmazietan saltzen dute kanabisa, zuioten zera aspirinaabila eta far, eta farmazian ere kanabisa esaltzen dute. Hmm. Eh, esperientzia hauek kontuten hartuta eh, herrialde hauetan eh, kontrolatu hau dago kontrolatuagoa dago kanabizaren eh, kontsumoa edo hementu eh, da gutxitu da arautu da. arautu da es... Estatu batuetan, haibdez, estatu bakoitzean, ezke, legesliz, eh, legislazioa oso ezberdina da estatu bakoitzean, estatu batuetan, bakoitzeak eiten du bizka nahi duena. Eta hortuan, estatu batuetan eh, hemen bat egon da, eh, kanabizain hemen bat egon da, baina, ohartzen dira ere bai, eh, hemen hori nola kanabiza gerota gehiago kontrolatuta dagoen, zenbat eta produktua kontrolatuagoa egon, gerrizko gutxiago ere ekarzen aldetu hori gauza berdina pasatu zen alkoen pro prohibizioa egontzelarik Estatu batuetan. Alkola pro prohibizionatuta zegoelarik uh, alkola fabrikatzen zuten pertsonek gerota alkohol txarragoak egiten zituzten eta azken finean, zuk hori kontrolatzen badizu irizku batzu ere piskat murristen aldira. Naiz eta herrizku guztiak ez murriztu hori egia da ere bai. Bz alkolas zaipatu duzu alkola, badakiku herri honetan besta erik izin dukulegin gabe, eta justuki goizontan, aztazken goizontan, baduxue e, main inguru bat eta atelier bat e, alkoholaren adikzioaz. Bai, zeren eta alkoholaren adikzioak ikerketa hainitz eta hainitz ekartzen ditu, azken urteetan, nobeda de mailean haigual alkohola da gehien orain aldatzen ari dena, zeren eta gerota e, farmako gehiago daude alkola, murrizteko edo alde batera usteko, eta horregia da, e, orain ari direla ikusten ere, genetika mailan ere, e, pertsona batzuek e, vulnerabilitate bat daukatela, eta posibilitzatakela e, farmako bakoitza pertsona bateri eman, jakindik aurretik ean farmako horrek bere ibiliko den edo ez. Orduan hori horrek e, e, e, e, efektu sekundarioak ere murriztuko litzuzke eta hori ere posibilitate handi bat izango litzateke jendea hobeto tratatzeko eta alkola, alkola alde batera uzekoz eta badakigu momentu honetan adikzio mailan alkolauzea oso oso gatsa dela. Hmm. Aitzineko zenbait kolokioetan ikusi izan dut e, droga sintetikoetaz hainitza ipatu duzuela, aldiz orain ez dut gauza ikusi, zerra nahi du apaldu dela psa kontzumoa edo kontrolatu dela droga sintetikoen e, gaia? Ba, piskat aldatu ere egin e, da, Frantzia mailan asko medatzen ari da chem sex esaten dena, orduan da e, droga kontzumoa eta harreman seksualekin uh, biak, uh, biak elkarrekin da, Orduan, uh, askotan injektatuta egiten da, uh, katinonak izaten dira askotan, orduan, uh, zuk esan bezala produkto oso artifizialak, injektatu egiten dira, eta uh, jendea drogatuta dagoelarik, edo, edo gutxenez produktoren efektua daukalarik, harreman seksualak egiten ditu, baina jende askorekin, orduan, horrek ere, eh ieshat eta praktikizat transmisitzea ere irrisku e, hondiak dauzka eta o, eta hori da momentu honetan e, droga sintetikoen artean arazo handiena. Iesas zertan giren momentu hontan e, beti azterketak egiten dira e, euskal kostalde honetan nolako da tendentzia? Bueno, iesa naiko kontrolatuta dago, eh. Azkenean, ba dira kontaminazio berri batzu, oraindikan, zeren eta ez da aztu, naiba dezu uh, arazo bat dago sereneta uh, iesa uh, iesas okupatzen diren farmakoak gerota efikazia handiagoa daukate orduan jendeak ez dauka uh, duela urte batzu zeukan ikara berdina e, orain ez da gehiago jendea iesa siltzen ja kontrolatzen da ezin da negatibatu ezinda, ezinduz, ez da osatzen maina kontrolatzen da. Eta orduan, eh, uh, iesaren beldur hori ere pixkat murrizuegin da eta orduan preventsioa egite ere oraindik oso garrantzitsua da eta Euskal Herri mailan momentuz nahiko kontrolatuta dago. Seren eta jendeak, eh, uh, jende asko, eh, uh, diagnostiko asko egiten ditu zentroetan eta orduan iesa etortzen den, uh, fena, deklaratzen den kasik uh, Uh, bat batean, ba, ja tratamentu bat ematen da eta hori piskanaka-piskanaka kontrolatzen dago eta ez dago gehiago, doela ugei edo gehiago eta ogeita bost urteetan Euskal Herriak ekuizuen uh, milaka hilte horiek, ja ez daude gehiago. Bi maininguru publiko guztiari irikia dira eta bat atzo izan da, surfari zurfariburu, zurfa eta adikzioek zurfa eta droga, zen dako hori? eta handi uh, airontz uh, surflari oso famatua, asko esaten dute igual mundua, munduak ekuiduen surflari onena izango zela Kelly Slaterrekin eta uh, tamalez, bera handi airontz, handi airontzek droga kontsumoa egiten zuen, eta askotan opiazeoak berak ere bai, eta sorre dosi batekin hilzen zen, tamalez, eta orduan bere lagunek, eta, eta baitez bada bere anaiak, uh, nahi izan zuen, ba, Ba, Omenaldi gisa edo filma batekin pellikkulua batekin bere bizitza pixkat kontatzeko eta kontatzeko ere bai, naiz eta surfrari oso famatua izan, ba, berak ere problema asko eta asko bizi izan zituela eta horre askotan pantanerikin gauza berdina pasatu zen mm. eta bueno, etaibidez eta, kantante batzuekin, Michael Jackson eta horiek denak ere opiazuekin adikzioa handia zeukaten, Eta, bueno, eta, eta orduan hori da piskata erakusteko, naiz eta famatua izan diru hausko eta e, mundu guztiak maitatu, badroak ez duela inor arralde bat erakusten. Zurfaren mundu eken bereziki adikzio honek edo opiazioek badute harreman berezi bat, zin dago surfa? ez beste kirol bat? Bo, askotan e, ikerketa batzuk erakustuen dute e, irrizku handiko e, kirolak, orduan horrek nahi du esan Norberak zentzazio handiak uh, dituen kirola, kirolek ba, drogokontzum gehiago ekartzen dutela. Zeren eta kirola hoiak egiten ditu pertsonak, behar dute beste pertsonak baino zentzazio gehiago. Eta orduan sensazio gehiago ikuitzeko, ba, ze giten duzu, irrizko gehiago hartzen duzu. Batzuri guztatzen zaile ba, bizkor konduzitzea, batzuri guztatzen zaile ba, alpinista egitea, eta batzuri guztatzen surfe egitea, eta surfak badauka uh, zer ikusia dikzioarekin, zena surfa ere da, um, ba, pasadezakezu bi edo hiru ordu itxasoan, olatu bat edo bi hartzeko bakarrik. Orduan adikzioa sortzen du zeren eta uh, olatu hori daukazularik oso gutxi irauten du baina sine zure plazarra oso hondia da eta hori droga gauza berdinak hartzen du ta orduan hori uh, ba piskat elkarda daiteke surfak eta eta horren ba eskaera hori mil esker arkaitza gertsikolina horrengo tarzio eskarrek asko subir